Tehát Kolossé levél, első fejezet, és ha minden jól megy, akkor a 19. versük fogjuk ma megnézni. Hogyha majd az óra végén ezt a térképez, akkor meg tudod keresni ezt a várost. Ez Kisázsiában volt, Pergia területén, és magát ezt a gyülekezetet nem Pálapustól alapította, de minden valószínűség szerint ezt, ez a gyülekezet, a Kolossé gyülekezet, az efézusi gyülekezet szolgálatából lett, vagy annak a következménye lett, annak a gyümölcse. Tudjuk, hogy Pál két évig volt Efézusban, és ez a város korosség közel volt Efézushoz, és valószínűleg, hogy akik odnan átjöttek Efézusba, és hallották az evangéliumot, hallották Pál tanítását, ők vitték tovább az evangéliumot ebbe a városba, és így indult el ez a gyülekezet. Frász volt a kolossé gyülekezetnek a vezetője, aki valószínűleg hogy meglátogatta Pát a római börtönben, ahol, ahonnan írja ezt a levelet, és elmeséli neki, hogy mi történik ebben a városban, hogy megy a szolgálat, és milyen jó, vagy milyen rossz dolgok történnek, és Pálnak az volt a célja ezzel a levéllel, hogy helyre tegye azokat a dolgokat, amik, amik nem voltak jók. Tudjuk, hogy felbukkantak olyan hamis tanítások már akkor is, amiknek, amikre Pál ebben a levélben reagál. És, és a második és a harmadik és a második fejezet ez erről is szól, a szektákról, és a és a hamis tanításokról, főleg Jézussal kapcsolatban. Pál, pálnak az a célja, hogy erre, erre reagál, és ezeket helyre teszik. Az egyik ilyen tévtanítás az a judaizmus volt, amely az üdvösséget összekeverte, az üdvösség elérését összekeverte a hittel és a munkálkodással. Hogy nem elég az, hogy hiszel, hanem neked szükséges az, hogy cselekedj valamit ahhoz, hogy eredménye legyen a te hitednek, és hogy üdvösséged legyen. A másik tanítás, ami felbukalhatott, ez a gnosztikus tanítás volt. A, ennek több ága volt. Ők tagadták, voltak olyanok, akik tagadták Jézus az istenségét, az isteni mi voltát. Voltak olyan emberek közülük, olyan ágazatok, akik kereszténynek mondták magukat, de nagyon kedvelték a filozófiát. Ugye, tudjuk, hogy ott, azon a környéken ott, ott erős behatása volt ennek, és kezdték összekeverni ezt uh, Isten, evang a, Isten evangéliumát, a jó hírt. Jézus tanítását mindenféle filozófiával, mindenféle okoskodással. Akárcsak ha mai napokban lennénk, igaz? Ez de rengeteg ilyen van ma is. Hátam, mond am föláll a amikor ilyeneket látok és, hallok, és nagyon mérges tudok lenni erre, amikor, amikor az evangéliumba belehoznak mindenfajta más, misztikus dolgot, más filozófiákat, e, és ez nem jó. Ez nagyon lényeges, nagyon fontos, hogy az evangéliumot tartsuk meg tisztán. Hogy, hogy ne hozzunk be más filozófiákat. Ne döljünk be azoknak, hogy aj, de jól hangzik, tudod, meg mert az olyan, olyan mély, meg annyira okos, meg ez olyan, olyan jól hangzik. Tudod, én, én magam is én magam is voltam úgy, hogy elhittem ezeket, meg, meg olyan jól hangzott. Fú, ha én is így tanítanék, ilyen nagyon okos dolgokat mondanék, és idéznék, nem tudom, költőktől, meg, meg filozófusoktól, és olyan mondatokat mondanék, meg kifejezéseket, meg, meg ilyen filozófiai gondolatokat, hogy fú, mindenki csak így biztos, hogy bámulna és csurogna a nyál a száján. Látírozni, azért elaludna. De... De nem, de nem szabad, hogy, hogy ezeket beengedjük. És tudom, hogy, hogy erre olyan, lehet, hogy nem minnyáján, de, de, le, de legtöbb, mert benne van ez a, ez a vágy, vagy ez az érteklődés. És sokszor lehet, hogy tényleg a szomúságunk vezet. De hiszem, hogy az Isten az éppen elég. Abban mindent megkapunk. És, és valahogy ez az embernek a... a mi most nézzük éppen Mózes könyvében az embernek a teremtését, és a, aztán majd lassan megnézzük a bűnbeesést. De azt látjuk, hogy az ember mennyire tökéletes volt. Ezt nézzük eddig, hogy, hogy az ember nem olyan, nem olyan, mint az állat. Isten az ő saját kétmására teremtette. És azt néztük, hogy, hogy mennyivel több az ember, mennyivel különlegesebb, Hogy az, olyan az ember... Azt, azt a szót látjuk ott, hogy az ő műalko Isten műalkodása vagyunk. Hogy, hogy az ő költeménye, ugye ezt is néztük most pénteken. Hogy, hogy Isten az ő lelkét lehelte velünk, és hogy, hogy lett az ember élő lélekét. Mennyire többek vagyunk, mennyire mások vagyunk ugye egy állatnál. És, és maga a bűnbeesés után, hogy az emberben látjuk ezt a lebutulást, igaz? Tehát, hogy még Ádám, beszéltem róla, milyen nagy koponya lehet-e, hiszen kitalálta, hogy a zsiráf legyen zsiráf, és nem mondjuk puputeve, de ugye ő adott az állatoknak nevet, és, és hogy ő Isten képére lett teremtve, és hogy egy mindenféle tekintetben, pszikileg, lelkileg, agyilag, egy elképesztő ember lehetett. És és hogy Isten képmására lettünk teremtve, hiszem, hogy bennünk van ez a vágy Isten után. Bennünk van ez a szomj, hogy megelégítsük ezt a szellemit, ami bennünk van. Mi vágyukozik Isten után. De mivel akarjuk megelégíteni? Ugye ne akarjuk ezekkel a filozófiákkal, ne akarjuk felvizezni az evangéliumot, vagy az Istennek az igéjét helyettesíteni valami mással. Pusztán azért, mert az olyan jól hangzik. Pusztán azért, mert az úgy esetleg nekem úgy tetszik. Szóval, sokszor az a jó Isten igényében, hogy nem tetszik. Ha voltál már úgy, hogy ez nekem nem tetszik. Én nekem nem tetszik, amit én olvasok. oram én nekem, hogy nem, nem velem értek egyet. Elég. Voltál már így, és szerintem ez a jó benne, hogy, most hol kell kinyitni, hogy... hogy ez úgy megkarcol, meg megsért. Meg úgy megsérti a büszkeségemet. De észrevetted a hamis tanításokban, hogy, hogy ez úgy meg tud simogatni. Hogy az, az nem, nem, nem okoz kényelmetlenséget. Ah, olyan jó vagy, Olyan jó a lány. Ah. <gül> <gül> és, és nem baj. Semmi, nem akét csak csinál. Nem baj, hogy ezt csinálod, azt csinálod. Ó, oké, Isten úgy szeret. Uf. Ez a telefonod volt legalább? Uh -huh. Nem vagy te dolgozta érte, igaz? De hát, de Isten igény pedig olyan, ami megsért, ami megkarcol, de tudjuk, hogy meg is, meg is gyógyít, hogy, hogy megsebez, de be is kötöz, és meg is elevenít. Tehát itt vannak ezek a évtanítások, akik jönnek ebbe a városba, és próbálják az embereket ávonni Istentől. Mindenféle e, filozófiával. Aztán voltak olyan, olyan emberek is, akik azt mondták, hogy, hogy Isten valami távoli az emberektől, nagyon távoli, és nem törődik ezzel a világgal. Hogy Jézus nem volt egy igazi emberi formában, hanem valami szellem volt, ugye nem volt lábnyoma a tengerpartján, amikor sétált a homokban. És euh, voltak olyan ágazatok is, akik azt mondták, hogy tudod, igazából, mivel hogy a test ennyire rossz, ennyire bűnös, igazából abban tehetsz, amit akarsz, az úgyse számít, számít, úgyis elpusztul, tehát ilyen kárpedélyem élj a mának, és csak használd ki a lehetőségeket, és teljesen mindegy, hogy mit teszel. A másikuk, meg volt egy másik szélsőség, akik azt mondták, hogy, hogy nem, hogy ez a, gonosz, ez a világ nagyon gonosz, és Isten azt akarja, hogy tagadjuk meg minden anyagit, minden élvezetet vessünk el magunktól, és hogy ilyen nagyon szigorú szabály szerint egy ilyen két életet akartak élni, és kényszeríteni az emberekre, és hogy ők is így éljenek. Komoly étkezési szokásuk volt. Nem ettek fehér cukrot, sima finom lisztet. Csak éppen ma erről beszélgettünk Csabéka. Szóval, em, ha valaki, és hogyha valaki tetszeni akar Istennek, akkor ugye így kell élnie, különben másként Isten nem fogadja el. És azt hirdették, hogy ezek a külsőségek tesznek lelkivé, azok tesznek minket szenté. És Pál azt mondja nekik, majd el, el fogunk jutni néhány hét múlva, kettő, Második rész 23. versben így hangzik, hogy ezeknek a magatartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a maguk csináltak egyeskedés, az alázatoskodás, de a testsanyaggatása által valójában azonban semmi értéke is haszna sincs, mert öntelt felhúzódottsághoz vezet. És még, még, egy, még egy gondolat itt, hogy hogy a legtöbb tétanítás az Jézust támadja meg, ahogy itt is látjuk. Az ellenségnek a célja az, hogy Jézust ne lássuk annak, hogy Jézust ne lássd annak, aki ő valójában. Hogy ne legyen az az életünkben, ami, aminek, ami, nek az, a, ami a célja volt Istennek ezzel. Ne legyen ami megváltónk, ami üdvözítőnk, ne legyen benne a mi reményünk, a mi biztonságunk. Hogy minden reményünket, a mi biztonságunkat, a, a, az üdvösségünkkel, az életünkkel kapcsolatban, azt valaki másba vessük, vagy másba bízunk, akár magunkban, vagy emberekben, akár a cselekedeteinkben, vagy egy szokásban, vagy a mi tudásunkban. Csak a lényeg az, hogy menjünk el Jézustól. A lényeg, hogy távolodjanak el az emberek Jézustól. És tudod, ez nagyon sokszor nem észrevehető. Talán te is látod ezt, amikor megtértél, vagy amikor valaki jön Istenhez, hogy látjuk az embereket, mondjuk jönni a gyülekezetbe, és látom ezt, hogy vannak emberkék, akiknek iszonyú, iszonyú nagy harc folyik értük. Tényleg. Néha itt ledöbbenek, hogy mi minden történik velük. Hogy, hogy milyen támadások vannak ellenük. Hogy a gonosz annyira megragadt őket, és nem akar őket elengedni. És, és minden ellenük fordul. Mindenki. A gonosznak azok a tüzes nyilai, azok így záporoznak rájuk. És nem akar őket elengedni. De azt is látható, hogy amikor valaki ezen, ebben ellenáll, amikor valaki ezen így végigmegy, és azt látja a gonosz, hogy hát a fejem tetejére is állhatok, de ez akkor sem fog működni, akkor ő a gonosz és felvesz egy másik harcmodort. Akkor felveszi ezt a súnyi kis szemét, alattomos harcmodort, hogy bejön ilyen báránybőrbe bújt farkasként, és hazugságokkal, és valami ilyen jól kinéző dolgokkal próbálja elvonni az embereket. Ugye, ha nem megy erővel, nem megy, nem megy ilyen, és akkor akkor megpróbálja egy másik módon, egy másik taktikával. Nézd meg az apostolok cselekedeteit. Hatalmas üldözés volt az egyházon. Elfogták Péteréket, Jakabot lefejezik, Istvánt megölik, és őrület. Igaz? És aztán azt látjuk, hogy de a szolgálat az egyre nagyobb. Péterék kijönnek a börtönből, és azt mondják, hogy Engem, srácok, nem érdekel. Én akkor is megyek, és hirdetem az evangéliumot. Mindenki a haját tépi, ugye, sátánnal az élen, és oh, oké, hát látjuk, ez nem megy erővel. Nem tudjuk őket ápusztítani erővel. Akkor mit csinál gonosz? Akkor talál embereket, és jön Anániás és Szafira, akikkel keresztül, ugye, belülről próbálja az egyházat tönkretenni. És beljön ez ezzel a hazugsággal, a képmutatással, a vallásoskodással. És megpróbálja az egyházat belülről tönketenni. Ahogy az életünket is. Megpróbálja belülről tönketenni. Hamis tanításokkal, hamis képekkel Jézusról. Alig észrevehetően. Mondjuk beszélsz egy Jeho a tanúval, lehet, hogy első beszélgetés szól, hogy ezek a srácok teljesen rendben vannak. De aztán mondjuk, hogyha odaérkezem majd itt az első és a Kolossi első rész 15. verséhez, Na, ezzel majd már lehet velük vitatkozni, és, és akkor előbb bújik a szögzságból. Tehát a lényeg, ugye, ezeknél a tétenításoknál, hogy Jézus lekerüljön az első helyről. Hogy ne lásd annak Jézust, aki ő valójában. És tudod, nagyon sokat tanulhatunk majd itt ezekből a versekből, ezekből a részekből, Pál itt ezt az első fejezetet a bevezetés után, itt ma inkább csak a bevezetést fogjuk megnézni, de az első fejezetben ezt fogjuk látni, hogy Jézus ki, ki ő valójában. Aztán a második fejezetben fogunk látni, amikor Pál ír a hamis tanítókról, a szektákról, és a harmadik és a negyedik fejezetben pedig látni fogjuk a, azt, hogy hogyan is járjunk Istennál. Na nézzük meg akkor az első két verset, és kezdjünk akkor a fejezetben. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvére. A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik kolossiban élnek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyámtól. Most fejeztük be a filippi levelet, és ott láttuk, hogy Pál mennyire baráti hangnemben ír ennek a gyülekezetnek. Nem használta az apostoli rangját, vagy ezt a titulsát. Itt a kolosségek viszont azt látjuk, hogy, hogy Pál úgy ír ennek a gyülekezetnek, mint egy apostol. Ugye az a célja, hogy, hogy ezeket a tétanításokat, vagy ezeket, ezekre rávilágítson, vagy kiigazítsa ezeket, itt ebben a levélben. És használja azt, amit ő kapott Jézustól, ezt a apostoli titulust. De ne is, nem kell úgy gondolni erre, hogy Pál lenézte volna ezeket az embereket. Na, én vagyok a nagy apostol, ti meg csak itt egy ilyen kis csonkabókák és semmi, tudod, mit akartok itt okoskodni nekem. Hanem a következő versenyben viszont látjuk, hogy Pál hogy állt ezekhez az emberekhez. És ez nagyon nagyon bátorító, és nagyon jó példa, hogy például hogyan viszonyunk egymáshoz. Hogy amikor valaki felé te szolgálni akarsz, vagy valakinek az életétben rész akarsz lenni, és, és szeretnéd akár tanítványozni, vagy felemelni, vagy, vagy terelgetni. Hogy, hogy mennyire, lá, mennyire jó ez a kép ebben, ahogy Pál, mint egy apustól, de hogy egyáltalán nem érezteti ezt magá, az emberekkel, hanem nem látjuk, hogy Pál az, aki, aki felemeli őket. Hogy azt teszi, amit Jézus mondott, aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Hogy ő valójában egy apostol, de elkezdi őket szolgálni. Hogy ő ott van, és mossa ezeknek az embereknek a lábát. És látjuk a harmadik verstől a nyolcadik versig, hogy Pál imádkozik ezekért az emberekért. És tudod, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Pál imádkozik ezekért az emberekért. Olvassuk el, és aztán majd beszéljünk erről. Hálát adok mindenkor Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottuk a Krisztus Jézusban hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert az hozzátok is eljutott, és ha ugyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is arra, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok igaz, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. És tanultátok ezt epafráztól, a szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek, ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Tehát figyeld meg, Pál nagy apostol, hogyan is viszonyul ezekhez az emberekhez. Ugye Pál nem ismeri őket. Ő nem, nem volt ebben a gyülekezetben, nem járt ebben a városban, nem ő alapította ezt a gyülekezetet. De mégis, hogyan szolgál feléjük? Nincs benne ez a felsőbbrendűség, nincs benne semmi lenézés. Pál imádkozik ezekért az emberekért. Ja, hallotta azokat a híreket, ami történik velük? Hallotta azt, hogy miben, mi minden van az életükben? Ja, minden bizonyal epafász elment Pálhoz, és beszélt neki a Kolosséban folyó munkáról. És nézd meg, hogy ahogy Pál hallja mindezt, ami történik, Pál azt mondja nekik, hogy nézzetek én imádkozom, érthetek. Ismeretlenül nem tudom, kik vagytok, de én, én, én imádkozom értetek, és hálát adok értetek. És tudod, ez egy nagyon fontos, ugye, mit, mit, mit, mi a célja ennek a levélnek? Helyre tenni a tétlenításokat. Akár lehet, hogy vannak emberek, akik hallják ezeket a dolgokat, akik olvassák Pának ezt a levelét, és lehet, hogy belementek tétlenításokba. És pál most azt mondja, én szeretném ebbeneteket így kijavítani Szeretném, ha ezt látnátok, hogy lehet, hogy ez egy rossz irány, figyelj! Hogy rosszul gondolkozol, rossz felé mész. De azt gondolom, hogy egy ilyen embertől hallani, az, az, az egészen más. Akiről tudod, hogy imádkozik, érted? Aki imádkozik, érted? Tudod, sokszor úgy állunk emberekhez, Főleg mi keresztények, akkor ah, ne viccel, hát én mindent jobban tudok. <gül> nem? Nem így van. Hát mi vagyunk a keresztények, mi mindent jobban tudunk. És ö, ránézünk emberek életére, akár hívőkre, akár nem hívőkre, és rögtön megmondjuk a tutit. Oh, mit tudom, mit kell tenned. És osztjuk csak az észt, hogy ezt és ezt kell tenned. Ezt mondja az Úr. És vannak ilyenek, akik tényleg így jönnek. Ezt mondja az Úr. De tudod, milyen jogon teszik ezt? Vagy milyen jogon tesszük mi ezt? Tudod, mikor lehet ezt megtenned? Mikor tehetjük ezt meg? Mikor van rá jogod? Hogy így oda menj egy emberhez? Ha, és ez nagyon fontos csak, ha ez feltételes, és még akkor sem biztos, és akkor, ha imádkozol azért az emberért. Ha imádkozol azért az emberért rendszeresen. Ja? Akkor hát, hogy elgondolkozunk, nem? Egy kicsi kéne. lehet, akkor nem kéne mondanom, vagy nincs rá jogom. És, és milyen sokszor van ez, hogy ahogy én megmondom, de imádkoztál értel? Te imádkozol azért az emberért rendszeresen. És tudod, ez... Föled szóval nekem, mint pár szor. ez nekem nagyon szól. Mert ugye hozzám jöttök, meg jönnek emberek, hogy ma peti mond meg a tutit, és még lehet hogy az, hogy tényleg úgyis jönnek emberek, hogy el is akarják fogadni, de, de, de tudod, ha amikor imádkozol emberekért, akkor lehet, akkor lehetséges, hogy Isten akarja, de még akkor se biztos, de akkor lehetséges, hogy mondj valamit. És tudod, amikor elkezdesz imádkozni valakiért, rendszeresen, minden nap, ott vagyok és imádkozom ő érte, akkor, akkor hiszem, hogy Isten elkezd benned is munkálkodni. És elkezdi átformálni a mi szívünket is. Mert sokszor mi történik, látunk egy embert, látunk egy helyzetet, és azt én tudom, mit kell ezzel kezdeni, én tudom, mit kell neki mondani. De amikor elkezdünk imádkozni, akkor lehet, hogy Isten teljesen megváltoztatja a szívünket ebben a hozzáállásunkat. Hogy, hogy amit olyan első indulatból tennénk, az már nem is biztos, hogy olyan jó. és hogy megengedni Istennek ezáltal, hogy, hogy lebontsa bennünk azokat a, azokat a saját, saját elképzeléseinket, a saját gondolatainkat. Képzel, képzeld el azt a helyzetet, amikor Jézushoz hozzák ezt a házasságtörésen kapott nőt. Vagy amikor Jézustól megkérdezik, hogy na, adjunk a, a császárnak adót. Ugye olyan kérdésekkel jönnek, olyan csapdát állítanak Jézusnak, mire azt hogy hopp, hát erre nem lehet jót válaszolni. Tehát olyan, ha próbálják olyan helyzeteli állítani, hogy bármit mond a vagy b az rossz lesz. És hogy ugye sokszor mi is így közelítünk meg emberekhez, vagy így nézünk emberekhez, hogy na, hát erre csak ezt lehet mondani. Hogy A, a vagy B. De épp ez a jó. És ugye sokszor sajnos meg is tesszük. De Isten meg épp ezt akar, hogy figyelj. Fogd be a szándod, gyere, imádkoz, hozz elém, hadd bújtsam le benned ezeket a A és B válaszokat, mert van egy c nálam. És hadd adjam azt, hadd halld meg azt, amit akarok ennek az embernek mondani, akár rajtad keresztül. És ugye nem az a cél azzal, amikor emberekhez megyünk, amikor helyre akarjuk őket tenni, hogy meggyőzzük őket, hogy figyelj, nekem van igazam. Nem az a cél, hogy, hogy én őt leérveljem, vagy így az én, én érvényesüljek, az én, az én elképzelésem érvényesüljön. Nem az a cél, hogy az én igazságom jöjjön fel. Nem az a cél, hogy azt hallják meg az emberek, mert sokszor mi ezt akarjuk. Hát, hogy csak én vagyok ilyen bűnös szemétláda, hogy én nekem ez olyan jó lesik, hogy Győztem, oh, oh, oh, fú, és, és feszítünk, igaz, ilyen szellemi feszítés. És, és oh, milyen király vagyok. Hanem, nem, nem, nem ez nem kellene legyen a célunk, hanem az, hogy őket felemeljük, hogy ott gyógyulást tegyen. Sokszor minket ugye, ezek a győzelmek motiválnak, hogy, nagy jó, leér velem a másikat, hogy én, én járjak sikerrel. Ez egy nagyon fontos, hogy miedütt mész, imádkozz. miért úgy érzed, hogy fú nekem ezt most azonnal helyre kell tennem. menj be ebbe a szobába, légy <gül> kinevezzük ezt a szobát ennek. És menj be, és imádkozz. És könyörög is tehetsz, hogy akarod-e, vagy mit mondjak. formált az én szívemet ebben. És tudod, ez az, ami párt, Tőlünk is, és sok embertől hogy ő imádkozott ezekért az emberekért. És, és hiszem, hogy Isten jött az, amit ő érni akar. És látjuk benne ezt a szeretetet ebben az egészben, az ő hozzáállásában. Mielőtt elkezdenél tenni bármit is. Kérlek, hogy imádkozz. Még látunk itt érdekes dolgokat. Azt látjuk, hogy Epafrás hozza Pálnak ezeket a híreket. Látjuk azt, hogy Pál Epaphráztól jó dolgokat hall. Tehát, hogy itt egy csomó mindenért Pál hálát ad. Ugye biztos, hogy persze hall rossz dolgokat, hiszen itt vannak ezek a tétlenítások egészségedre, de, de azt látjuk, hogy jön ez a vickó Pálhoz, és ez csomó jó dolgot mond neki. Hogy milyen ez a gyülekezet. Tehát ilyen pozitív plecskát mond Pálnak ezekről az emberekről, erről a gyülekezetről. És mi nagyon szeretünk petykázni, az emberek ilyenek, nők is, férfiak is, és uh, a pozitív petyka az jó. Amikor jót mondasz valakiről, az jó. Azt mond. De amikor valakit lehúzol, valakiről rosszat akarsz mondani, az nem jó. Azt akkor inkább nem mond. mondd. Imádkozzatok, ez a tipikus, igaz? Hogy értem hogy Történt, már nem akarom elmondani, mert nem, látom, nem tudom. S és akkor jövünk ezekkel a jó-jó kifogással, de jó-jó kis pletyka. Szóval imádkozz ezekért az emberekért, mert hiszem, és ugye ezt láttuk a filippi levélben is, hogy meg fog változni a szíved. Hogy meg fog változni a szíved hozzájuk. És és itt van ebben a kulcs. Hogy lehet, hogy sokszor ott van bennünk az indulat, a harag, a vágy, a pletykára, hogy lehúzzam őket. De elhelyett imádkozz értük. És tudom, hiszem, hogy ebben Isten elkezd változtatni minket. És biztoségben, hogy ez volt bának is a kulcsa. Látod, hogy imádkozz, figyeljetek, mindenkor, amikor imádkozunk, értek, hátadunk, értek, akkor ezért és ezért, amiket itt olvassunk, és látjuk, hogy Pálban ott volt ez a folyton újra meg újra imádkozott értő. Pál egy imádkozó ember volt. És ez az, amire szükségünk van. És majd erre még ki, még ki fogunk térni az órában. És még valami ebből a szakaszból. Pál azt mondja, hogy, hogy az ev evangélium az egész világhoz eljutott. És képzeld el ezt! Krisztus után, halál, Krisztus halál után, ez körülbelül olyan 31-néhány év, azt mondja Pál, eljutott az evangélium. Eljutott az evangélium mindenkihez. Nem volt autó, nem volt vonat, nem volt tévé, nem volt Facebook, nem volt semmi, és elvitték az evangéliumot. Az akkori ismert világra. Harminc év alatt. Valamivel több, mint 30 év alatt. Képzeld, képzeld ezt el. Harminc év alatt. Mondjuk 30 év múlva át tudjuk vinni mi egész győrbe az evangéliumot. Csak mondjuk csak győrbe. Ne menjünk tovább. Csak győrbe. Mind a 130 ezer emberhez. Ha annyi az nem is kell, igaz? Mert a pár százon biztos, pár ezeren biztos keresztények. Úgy, hogy nekünk van autónk. Van tévünk, van internetünk, van Facebookunk, és van internet oldalunk, és stb. stb. Ez nagyon érdekes, nem? Bár kijelenti, hogy ezt a feladatot ők ezt megcsinálták. Hogy ők ezt végrehajtották, amit Krisztus adott nekik. És úgy, hogy mindezek, mindezek nem voltak és úgy, hogy nem építettek templomokat, bibliaiskolákat, és nem azt mondom, hogy ez rossz, félre nincs, hanem mégis elérték az egész világot. És úgy, hogy nem volt semmiük, csak az ima, meg a Szent Szellem. Csak az ima, és csak a Szent Szellem. A lélek erejével, az ő segítségével mentek, és meghulldották az akkori egész világot, és elvitték az evangéliumot mindenkinek. És tudod, szerintem ez az, amiben a golgot a gyülekezeteknek az ereje van, hogy igenis támaszkodunk erre, és nem biztos, hogy mindig jól csináljuk, és uh, biztos, hogy minket is megcsapa az a szél, hogy hú, találjunk ki dolgokat. De, de tudom, hogy hogy a, a, a gyümölcse, vagy a, ennek a következménye ez azért van, mert csak is erre hagyatkozott, hogy imádkozott, és arra ment, erre a lélek vezette. És amikor olvasod az ő életét, vagy az, amiket ők tettek az, a, a 60-as, 70-es években, akkor igazából csak tényleg azt látjuk, hogy a lélek hitták. Őket is imádkoztak. És ez az, amit számunkra is kell tenni, hogy mit csináljunk mi győrbe hogy hogyan tudunk mit szolgálni, vagy hogyan tudjuk vinni az evangéliumot. Szerintem nem kell nagyon begörcsölni ezen. Én hiszem, hogy Isten fog nyitni ajtókat, és, és nem kell ilyen nagy programokon gondolkoznunk, vagy nagy módszereken, hogy hogyan tudnánk hatékonyabbak lenni. Tudod, az, egyházakat, az egyházat azt teszi hat, hatástalannál, hogy túl sok az emberi program, az emberi terv, és kevés benne az ima, meg a szentlélek. lélek. De mi milyen sokszor itt egy jó könyv, itt egy jó módszer, és ebben bízunk. Ahelyett, mennénk a térdeinkre, és ezt mondom nagyon magamnak is, hogy mennénk a térdeinkre, imádkoznánk, és várnánk, hogy mennénk a szentlélek vezetésében. És pénteken itt voltunk, még este Májkékkal beszéltünk, és nagyon tetszett nekem, amit, amit Mike mondott, hogy ugye lementek, ott voltak a Speak Out-on, és és ugye megvan ez a módszer, ami jó, nehogy félre, és nem ezzel nem beszélek. De nagyon örültem, amikor azt mondta, hogy, hogy ő akarja. És az volt a mike a terve, hogy úgy fog evangelizálni, hogy oda megy az emberekhez, és azt kérdezi tőlük, hogy akarsz-e erről beszélni, hogy vagy... igaz az az voltak. És és ez nekem nagyon tetszett. Mert valahogy igazából mehetünk kérdőibezni, meg a meg, Ami nem azt mondom, Firenne, és hangozatom nem azt mondom, hogy rossz. De hogy, hogy sokszor ebbe bízunk. Ez a, ez a módszer. Tudod? Majd ez meg fogja váltani az embereket. Majd ezzel biztos, hogy sikert fogunk elérni. De. Ebben, de sokszor ebből kimaradhat a lélek. Hogy ebben lehet, hogy nincs Isten lelke. Mert ebben bízol, és nem abban, hogy Isten lelke majd ott munkálkodik, és meggyőzi ezt az embert. És tudod, olyan sok ilyen, olyan sok ilyen lehet az életünkben. És, és nem azt mondom, hogy csak ilyen kérdéssel le tudom menni egy emberhez az utcán, hogy akarsz-e Istenről beszélni. Ez egy, lehet, hogy egy tök jó dolog. De lehet, hogy Isten neked más kérdés fog a szívedre tenni, mondjuk akarsz, -e Jézusról beszélni. De, de nekem ez tetszik. És, és hogy ma erre készültem, és ez itt csak hogy annyira összecsenget azzal, amiről pénteken itt beszéltünk, hogy, hogy igen, hogy ez kell, hogy ebbe visszamenni, ebbe az egyszerűségbe. Hogy menni úgy, ahogy Isten mondta. Hogy imádkozunk, imádkozunk, és hiszem, hogy Isten adni fog lehetőséget. Tudod, amikor megkérdezik tőlem, is Annyira bátor bátorít a számomra. Akkor tőlem, hogy na, mi a helyzet győrűben, mi mit csináltok, hogy be kell számolnom róla, itt-ott akkor mindig, mindig nem tudom, nem győzöm felsorolni, hogy mi minden van. Hogy mi minden történik, emberekkel kivel találkozunk, hova megyünk, és, és egyszerűen csak igazából Isten az, aki vissza ebben minket. Hogy napról napra engem, mint pástort de mint gyülekezetet, minket, és hiszem, hogy mindig így lépésről lépésre tesz valamit elénk, amit tehetünk. És nem kell ragaszkodnunk, vagy nem kell befeszülnünk ebbe. Itt vagytok, itt vagyunk, mint egy csapat, egy gyűli, és mi az, amit mi tehetünk? Mire vagyunk mi képesek? Hát nem tudom, csináljunk egy rock, rock zenekart? Hát nem biztos, hogy ez kéne, igaz? Hát mondjuk, van ha tud gitározni, Gábor, aki nem tud még dobolni. És akkor ennyi. Tehát ebből, na akkor yeah, szerintem ágycsuk le. De ragaszkodhatnánk ehhez, mondjuk. Miért? Yeah, ragaszkodhatnánk ehhez. Majd, nem baj. Majd halni, zúzani az életre most. Rázzan, hogy haját is, siának, ami És ugye befeszülhetünk ebben, mert, mert valahol valakit Isten így használ. Tudod. Vagy letérdelünk a térdeinkre, azt mondjuk, hogy ok, Uram, itt vagyunk, használj minket. Mit tudunk csinálni? Hát ki tudunk menni az utcára, nem? Tudunk adni egy szórólapot, el tudjuk mondani az evangéliumot, hát akkor csináljuk azt. Akkor használjuk ezt, amíg van. És nem kell nagyba gondolkozni. Nem kell egy színházat csinálnunk, négy érzéket tudunk, de, de akkor csináljuk azt. Tegnap azt tudtuk, azt csináltátok. Igaz? Tehát ez ez jó. És akkor csináld azt. Akkor, akkor menjünk ebbe. Ne várjunk valami másra. És két dolog. Ima és a léleknek a vezetése. Ima és a léleknek a vezetése. És ne várj tőlem ötletekre. Mert tőlem se fog jönni jobb. Tudod? <gül> oh, na, gyerünk Persze, kell a vezetés. Kellenek, kellenek a tervek, Nem erről van szó. De hogy majd Ó, majd a Peti megmondja, hogy melyik utcán menjünk, bevenjünk a Baros utcán, ott elfordulunk balra, és ott a sarkon, ott fog állni valaki, na ő hozzá menj oda, és ott a csónakos fűzés szökőkútnál, vagy mi az a, a szobornál, Baros utcán, ott lesz két ember, ő hozzájuk, menjetek oda. És nem így, nem, menjetek. Van kedvetek, találkoztok, menjetek be a városba, és használjátok ki, amitek van. Ez tök jó. És hiszem, hogy Isten ezt fogja használni. Ne, ne használj, vagy ne ragaszkodj ezekhez az emberi programokhoz. És olvasd az apostolok cselekedeteit. Semmi programjuk nem volt. Semmilyen emberi. Mentek a lélek vezetésében. És Isten használta őket. Na, menjünk tovább 9-től 11-ig. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és be belátás révén. Hogy élhessétek élhessetek az Úrhoz mélton, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjétek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Tehát, nézzük meg azt, hogy Pál imádkozik ezekért az emberekért. A, mi sokszor hogy imádkozunk? Ott van egy ember, és akkor óram, add benne ki azt, változtass meg ebbe, stb. stb. És, és ezek nem azt mondom, hogy rossz kérések, de De nézd meg, ahogy Pál imádkozik ezekért az emberekért. Mi, mi, mi a téma? Azt mondja, hogy tökéletesen ismerjék meg Isten akaratát, lelki bölcsesség és a belátás révén, az Úrhoz méltón élni, növekedni az Úr ismeretében, megerősödjenek még a nehézségekben is. Tehát így nagyjából összefoglalva, hogy Pál ezekért imádkozik. És Pál sokkal fontosabb dolgokért imádkozik, mint dolgokban megváltoznak Ó, Uram, ez az ember olyan elviselhetetlen, ő ez meg ilyen viselkedésre, stb. De hiszem, hogyha például azért imádkozunk, hogy az ember megismerje Jézust, hogy az ember olvassa az igét, hogy hogy, hogy, hogy, hogy járjon az Úrhoz, hogy növekedjen az Úr ismeretében, hogy megerősödjön az Úrban, akkor is, amikor nehéz, és ezekért imádkozunk, akkor, akkor minden másban is az, az ember meg fog változni. Minden másban e, ott lesz a változás. Hogy sokkal fontosabb az, hogy emberek növekedjenek Istenben. Én nagyon szeretek azért imádkozni, hogy Uram, itt vannak ezek az emberek, itt van mondjuk Mike, és fiatalok, a többiek, és az Enikő, meg nem tudom, mindenki, vagy Laci, fiatalok miatt. És akkor, hogy például olvassák a Bibliát, hogy imádkozzanak minden nap, hogy legyenek hozzá közel. És Sok minden én imádkozhatnék, hogy tudom én, nem tudom, és akkor, nem akartam most semmit mondani, mert már Gábor úgyis ma biztos sokkal is él. Csak piszkálnak egy picit. De ez csak a szeretet miatt van. Na, az jó, na, És, de az sokkal fontosabb az. Ha imádkozol valakiért, akkor imádkozz ezért első. Nem tudsz miért imádkozni érde. Na, nézd meg ezt a példát. Akkor ezeket húzd alá, és imádkozz ezt el emberekért. Uram, hogy ő legyen ebben erős. Növekedjen ebben. Nehézsége van? Uram, taníts meg a hosszú tűdésre a kitartásra. Akkor is, amikor nehéz. Ismerjen, ismerje az igédet, hogy tudja mélyre ásni magát benne. Hogy ott legyen közel hozzád, nap, mint nap. Imádkozz ezekért. De sokszor csak emberekért úgy, imád, óra ád megölt, őt. Ád meg uram, és akkor jó van, jó lesz. Na, de imádkozz azért, hogy legyen közel, hogy szeresse az úr igét, Hogy szeresse az igét olvasni. Hogy kutassa azt. Hogy legyen az Úr jelenlétében minden nap, minden pillanatban, meg amikor csak lehet. Imádkozz ezért is. Látod, hogy Pál milyen bölcsen, milyen, jó bölcse, jól imádkozik. Hogy, és ez annyira fontos. Ez fontosabb minden másnál. Most nem azt jelenti újra csak, hogy akkor ne, ne imádkozzunk azért, hogy, is, hogy gondoskodjon, vagy meggyógyuljon. Nem tudom. De hogy ha ott van valaki egy nehézségben, betegségben, vagy szűkölködésben, vagy problémáiban, sokkal fontosabb az, hogy ezen keresztül meglássa Istent. És hogy közel legyen, hogy ott legyen Jézusban, és hogy hallja, halljon tőle. Mert, mert ezen keresztül fog megerősödni. Ugye beszéltünk arról Filipp hogy az nem biztos, hogy meg fog változtatni egy embert, ha megváltoznak a körülmények. Igaz? Én megadhatom neked a szükségedet. Mit szeretnél? Autó, pénz, férjed, feleséget, nem tudom, és akkor én majd nem tudom így szórom. Férkeltesség, tessék, feleség, tessék, autó, kert. és nem fog megváltozni az életet. Azt gondolod, hogy ó, majd ez nem fog megváltozni. És azt fogja megváltoztatni, is Isten fogja megváltoztatni. At, ekkor fog megváltozni, amikor ebben a helyzetben is közel maradunk hozzá, és engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk. És az majd meg fog változtatni. De az, hogy esetleg megtörténik, hogy egy alatt megváltozik minden, az nem biztos, hogy meg fog változtatni. Ezt látom a gyerekeinkben is. A katusnak kell most írni nyáron ilyen szorgalmit minden hét egy pár sor csak. Nem nagy meló, tehát egy héten egyszer egy ilyen 10-15 perc. Ezért nem vagyunk ilyen kegyetlen szülők, hogy nyáron is tanulnak a gyerekek, ne ijedjetek meg. egyébként is a Felita Christi diktálja neki, úgyhogy. <gül> De én is utáltam fogalmazást írni. Szerintem az borzasztó dolog. És látom a lányokban, főleg a Hanna meg a katai Panna az úgy, még úgy el van. Neki, hát ő elég ilyen és így tudjátok hogy ő És de, de az nem megoldás, igaz, amikor bediktáljuk nekik az eredményt, vagy lediktáljuk nekik, hogy na, ezt írj lett, tudod, itt voltunk, itt a fürödtünk, és akkor pont is a dobált a vízbe, és, és megvan a fogalmazást. De ugye, muszáj néha, hogy, hogy egy kicsit prés alatt legyenek, hogy, hogy szenvedjenek egy kicsit, hogy, hogy megtanulják, hogy igazából működik ez nekik, hogy le tudják ők ezt írni, ki tudják ezt ők számolni, csak ugye kényelmesebb, hogyha én megmondom nekik, vagy a kriszti, hogy, hogy mi az egyszerű, én is mindig az anyukámmal írattam meg a fogalmazásokat, úgyhogy ah, mai napig ő írja, csak el. <gül> Ma már nem kell hála hm? Ez nem a szimbiózis. Ez a Az a... Mi volt? Na most mit de átadok. Fotoszintézis látom, az, az. Na! Menjünk tovább, fejezzük be aztán, mert most már nagyon meleg van, 12-től 14-ig. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében világosságba részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt, minket, ő vitt át minket a szeretett fielet országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Tehát 12-től 14-ig volt. És igazából itt látjuk ezekben a versekben, hogy Pál arra bátorítja őket, hogy adjanak hálát Istennek. Aki, aki ugye igazából megmentette őket. Aki, aki bevitte őket az ő országába. Azt látjuk, hogy ő teszi alkalmassá őket. Ő tette alkalmassá őket, hogy, hogy a szentek örökségébe részesüljenek. Ugye ő az, aki a világosság, ő az, aki megszabadította őket minden sötét hatalomból. Ő vitte be őket a szeretett fiának az országába. Látjuk, hogy pár tekintetüket odafordítja Istenre. És, és ez az, amit a ugye tesznek, hogy a a szemeinket, azokat leveszik Jézusról, leveszik Istenről, és valami másra helyezik. A cse saját cselekedeteinkre, hogy mi mit tudunk megtenni, mit tudunk elérni. Emberekre, tanításokra, filozófiákra, tudásra helyezik, és nem pedig Jézusra. De itt pár meg azt mondja, hogy nézzétek, ő az. És ugye innentől keze fog majd Jézusról beszélni. Hogy ő az, akire szükségünk van. Ő szabadít meg, nem a módszerek. Ő, az ő vid be az ő országába. Az ő kegyelme miatt léphetünk be ebbe az országba. Nem azért, mert mi olyan nagyszerűek vagyunk. Nem azért, mert nagyszerű gondolataink vannak. Hanem mindez az ő kegyelméből lehet. Nem azért, mert én valamit letettem az asztalra. Nem azért, mert én olyan okos lettem. Hanem azért, mert Jézus eljött, és ő megmentett engem. Azért, mert az Atya ápült az ő egyszült fiát. És és én pedig ezt elfogadtam. De az én részem ebben a hit volt, hogy én hiszek ebben, és ezért menekülök meg. Hogy minden mást, minden mást Isten rendezett el. Minden más Jézusnak a feladata volt. Az én részem ebben az, hogy én ezt elfogadom, hogy hiszek, és ezért megyek be Isten országába. Ezért szabadultam meg a bűneimből. Ezért vagyok most már szabad. De én nem egy módszerben bíztam, hanem Jézusnek a szabadításában, az ő erejében. És ez az, amire néznünk kell Jézus. Ha nehézségben vagy, ha, ha problémáid vannak, ő hozzá kell szabad, ö, szaladnunk. Ő megmentett, ugye, a pokolból. Ő megmentett a mi Akkor ebből is ki tud menteni. Hogyha azt olvasjuk, hogyha Isten odaadta az ő fiát, akkor miért ne adna vele együtt tudom mindent. Akkor miért tartogatna vissza, bár, miért tartana vissza bármit is? Hogyha ha a fiának nem kedvezett, ha Jézusnak nem kedvezett, akkor, akkor gondoljuk, hogy így bármit is visszatartana, bármit is elvonna tőlük. hogy bármiben is megkísértene, vagy valami nehézséget adna. Isten jó tervezet. Csak néz, nézz, nézz Istenre, és ne enged, hogy bármi más összekeverjen. És amikor jön valami, akkor ezt dob ki. dob ki, ki minden mást az igény kívül. És ragaszkodj ahhoz, ragaszkodj ahhoz, ami benne le van írva. És, és minden, ami, ami nem egyezik vele, az pedig felejtsd el, és ne törődj vele. Mert csak össze fogja kutyulni az életedet. És amikor, amikor nincs Jézus, amikor, amikor nem ő ránézünk, amikor nem ő van a központban, ez fog történni. hogy az életünk elkezd így megremegni. Akkor az életünk elkezd így süllyedni. Mint amikor Péter ugye a vizen járt, és nem Jézusra tekintett. Abban a pillanatban ment a kapitánhoz és kész, merült el. Mert, mert nem Jézusra tekintett és mindig újra és újra fog próbálkozni a gonosz ezzel. De nehogy. És tudod, lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy... Hát igen. A -e gonosz uh, elkapott. Levette a tekintetemet Jézusról. Elfordultam tőle, nem foglalkoztam vele. De csak szeretném, hogyha lenne egy most arra, hogy, hogy jöjjünk Istenhez. És ez a lehető legjobb alkalom ezt az úrvacsorában, hogy megtehetjük. Hogy itt, itt vannak az úrvacsora elemei, a, a szőlőlé és a kenyér, amik ugye jelképezik Jézus testét és az ő vérét, és ebben van, mi, ebben van a mi megváltásunk. Ebben van a mi biztonságunk. És Jézus azt mondta, hogy amikor mi összejövünk, akkor mi tegyük ezt hogy emlékezzünk meg erről. Emlékeztessük magunkat, hogy Jézus, kifizette értünk az árat, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, hogy minden el van rendezve, hogy az ő áldozata az elég volt, és nem kell már semmi más ehhez. És bátorítalak, hogy, hogy vedd magadhoz az úrvacsulát, és... Gyere Istenhez, gyere, békülj meg vele, ő, ő fogad, ő akar téged, és, és akarja, hogy új ott legyél abban a közelségben vele. Akarja, hogy találkozunk vele, és, és újban abban a meghitt kapcsolatban legyünk ő vele. Együtt fogjuk venni az úrvacsorát, mindjárt ki fogjuk osztani. Mielőtt én ezt felolvasom azt az ige részt, amikor, amikor pár az úrvacsoráról beszélt gyertek lányok. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és háláthatban megtörtem, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemmel. Hasonlóképpen vette a poharat is, mikor, miután vacsoráltak, és ezt mondtam. E poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek ekenyeret, és isszátok e pohorat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.